Alhamdulillahi rabbil alameen Wa afdalu as-salati wa tamu tas-leem ala khayri khalqillahi ajma'in Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yu'mi d-deen Allahu nazajal fa alandarawim, zafatam prateen d-deem, zafuali akarkoim Në sallavat dhe, dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Të njëroleshër në takimin e kaluar kemi përfunduar temën e vet logaritjes, duke përmendur shumë pika që kanë të bëjnë me këtë temë, duke përfshirë aty edhe shtyllat, rregullat, definicionet që në mundësojnë që në mënyrë të sukseshme dhe praktike të kryjem një nga adurime të jetë rëndësishme e që e kemi emërtuar atje vetë logaritja. Dhe në filim të trajtimit të kësojtemi kemi përmendur se vetë logaritja është një port hyrëse të kënjë adurim shumë i rëndësishëm i domozdëshëm dhe të jetë i nevëshëm për neve. Fjale është për pendimin Tawba, një nga adhyrimet më madhore e çë më lejnë Allahu të mënduar do të fillojmë të flasim për të, që nga sonte e deri në përfundim të kësaj teme në bazë sa asaj që mendojmë se është e rëndësishme ta trajtojmë dhe ta diskutojmë së bashku. Pendimi apo ajo që në gjuhën e Kuranit quhet Tawba ka shumë rregulla ka shumësime, ka shumë porositë e se datë ne jemi të nevëshmë të i njohim ato. Në onën tjetër, djetare që e kanë drejtuar këtë temë, kanë përmendur se pendimi me gjithë rëndësin që e ka dhe nevojnë e madhe që e kemi ne për te është nga temat ndështë të mësë shumë të të keqkuptuara nga shumice e njerëzve. Qovë të e të keqkuptimë dhe të qoftë të këtë të bëjë këj këtë kuptim me diturin që ka të bëjë me këtë tem, apo qoftë të këtë të bëjë edhe me zbatimin praktik të kësaj teme. Ne kërë flasim për pendimin të nërodhë dhe zrë dhe motra, nuk sinojmë të flasim për atë pendimin e kufizuar që ka të bëjnë me braktisin e një mëkatit saktuarë apo që ka të bëjmë me inkuadrimin ndë një vepre që është obligative që një derim me tani se kemi kryer. Kjo është pëndim për është shumë selektiv dhe shumë i kufizuar. Ne dëshrojmë një pëndim kualitativ dhe cilësor i cili me të vërtit në endryshon tërësisht dhe rëndësisht raportin me Allah në madnuar. E bën këtë zamër që tjetë një tjetër gjymtyre të cilatashmë ndryshe i për e të nadhurimet dhe ndryshe i akushton veprat Allah të madhnuat. Andaj, pendimi që po e synojmë dhe tema që po frasim për te, është shumë me e gjerë se ndështë ajo që ne kemi kuptuar, apo edhe ajo që ndështë a ne vetë edhe kemi kryar në përjullat saktuara të jetës tonë. Gjdo kush për njëve që është këtu, është penduarë është penduar ndështë për shkak të krylës në një mëkati dhe tashme nuk e bën më është penduar për shkak se nuk i ka krylë disa obligime dhe tashme i krylë atë obligime por ashtë pendimit tërkjo që ne i kemi bërë dhe ashtë fazë që ka përfunduar dhe tashme vazhdojmë të utje e kjo ashtë e që do të mundu me të asësherrojmë në pikat në dhjemë por edhe në temat që kanë të bëjnë me këtë adurim në takime të adhshme me lene allatë mërnuar. Dhe të argumentoj me lene allatë mërnuar se pendimi është shumë ma gjithë përfshires se që e kemi kuptuar dhe gjithashtu pendimi është dhe të tëtë një jetë e tërë e një njëriu e nuk është fazë e caktuar e jetës e ti. Për këtë arsyje, djetarët kanë thënë se pendimi është filimi është mesi dhe është përfundimi i ullëthimit të njëriut në drejtim më Allah në të barë e këvë të ala. Dhe sara të largohat pëndimi në kuptimin që të e përmandim nga jetë e pesimtarit, kjo reflekton me zbejja dhe dëpsit të kualitetit edhe të adhurimeve edhe të raporte më Allah në të barë e këvë të ala. Për ndaj, kualiteti i adhurimeve tona dhe fuqia e raporteve tona më Allah në të barë e këvë të ala në cilësinë e vendimit dhe në fuqinë e tij në zëmrën tonë. Sidoqoftë, do të klasim në pika thelbësore për rancinë e kësaj teme kudo ta zbërt them edhe më detajisht këtë që e bënum në hyrje të kësaj të kësaj ligjërate. Fjala tauba në gjun arabë fillimisht në aspektin e justës mund kupton kthim. Çfarë do të thotë kthimi? Kur njeriu kthehet nga dhësh, kësaj i thonë tauba por në aspektin xheriatik, në aspektin fetar që ne po na duhet, fjala teub apo adhurimi i teubos i pendimit të ndëruar Allahsër dhe motra dietarët e kanë përkufizuar me shumë përkufizime. Disa nga ato kanë të bëjnë me një pjesë të tij, disa nga ato përkufizime kanë të bëjnë me reflektimin praktik të tij disa kanë të bëjnë me, do të të frytet e ti e kështumë radhë, e që ne në qovë se do fillojmë ti, prezentojmë të gjitha, këto përkufizime do të kërkënë të ngani një ligjera të plotë. Por në nuk kemi nevoj për të gjitha këto përkufizime, nga se shpesajtë që të mjaftohemi, ma atë që kemi përzidu të përmendim. Andaj, të ube në aspekt në gjusurë, thamë është këthimë. Dhe gjithashtu edhe në aspektin fetarë është këthimë, për qëfar këthimi, është të këtheshë dhe të largohesh nga gjithë vepër që nuk e donë Allahu i mënuarë qoftë e brendshme apo e jashtme, duke u këthyar të ka to vepër që Allahu i donë qoftë e jenë të brendshme apo të jashtme. E kja është të rjeta. E kja është të rjeta. Andaj me ljani që në fillim vetëm të zbërthej disa nga fjalet e këti përkufizimi. E para është këthimi. E kur i themi dikujt këthehu, që fa nën kupton kja? Sa është lërgësia e këti këthimi? Lërgësia e këthimi dhe mundi që duhet shpenzuar për këtë këthimi është i barabart me lërgësia. është i barabart me do të atë hapsirën e largimit. Në qëse njeri ka gabuar rrugën dhe ka shkuar djathas 100 metra, i themi këtheho për të hy majtas është rruga, kë njeri ka gabuar për 100 hapa, a duhet një aftuar për të këthyrë me 10 hapa? Jo, këthimi është ekuivalent me largimin, është i barabart me largimin, pra ndaj për të shku largë ke dhe në mund dhe ke shku shumë largë pra ndaj edhe duhet me kuptu se këthimi gjithashtu nënkuptan edhe të ndjekësh rrugën e njejt që je larguar për të këthyër prap kjo është e para që duhet të kuptu të këthim e dyta nga gjithëdo vepër që Allahu Gjellewala nuk është i knaqur e këtu janë të shumëta mund tje dhe për të shmërije june e vazhdushme Pra ndaj këja për kuptu se pendimi nuk është i përkufizuar në mëkatët e mëdhatë caktuara që i kemi më bërë në dështë në të kaluarëm. Por ka të bëj edhe me vebët të reja, që nuk kanë qenë në jetën tënde para pendimit, por kanë pas mësit të futën pas pendimit. Sa kanë nga vebër të shëmtuara që ti nuk i kebo para se mu pendu, por pas e që i e pendu, Ato kanë filluar të bëjnë pjesë për bërësit e tëndë. Ndoshta në të kaluarën nuk ke pas problem shumë me përgojimin. Ndoshta në të kaluarën nuk ke pas shumë problem me interesimin dhe me të marrurit me punën që nuk të përkasin. Ndoshta në të kaluarën shumë më shumë i ke qyjur punën të tua. Tash pas pendimit e ke fituar një virus interesant që gati çdo kush i penduar po preket të mirësh me punë të huaja më shumë se si me punën të tua. Në është antkaluarën para pendimit, ke pas problem me braktisën dhe mazëti, ke pas problem në është ta me mëkatët të mëdhatë saktuara, për s'ke pas problem me vetë pëlqimin, i cilë të është faqër pas pendimit. Andaj, nuk ka këtu faza ndarëse të këpendimi, apo para se mu falë, jam penduarë, dhe ta është vazhdojmë të utje. E tërjetën e basë të këti definicione është me i dan i pendimit, që nëmë kuptonë gjithë mund duesh të jeshtë në mazval është inkuadruar një të, të ndë një vepër po e quaj ndështë të mëdrejt virus i besimit i imanit s'ka qenë më erët por ja është për vjedur duhet të pendosh në kuptimin asoj duhet të këthesh të largosh nga jo vepër dhe pasajt definicioni thët pavarësisht ashtë e brendshme ashtë e jashtme shumë nga njerëzit pendohen nga vepër e jashtme dëtë tëtë pendohen nga punët e pamoralshme. Pendohet nështë nga vjedhja, pendohet nga mashtrimi, nështë ta pendohet nga veprat saktuara, po që kanë të bëjnë më aspekt një ashtëm. Dhe duke i braktisat të vepra e konsideran si të sukseshën proces në pendimit. E ku janë punët e zamërës? Pendimi nga zilija dhe nga hasedi, nga smira, pendimi nga mendimi i keq, apo Pendimi nga vetë pëlqimi, pendimi nga shumë vepra tjetra që kanë të bëjnë me brendin, nuk janë të jashtë me ato. Edhe këtu duhet dhe në të përfshihet pendimi. Dënon si në teatër, pendimi si mbastit definicioni nuk është thjesht vetëm një keqardhje dhe praktikje, por është një vazhdimsi në drejtim të caktuar, që nënkupton të larguhesh nga një drejtim i caktuar duke braktisur punë caktuara dhe tash më të vazhdash në drejtim tjetër caktuar duke o angazhor me punë tjera caktuara. Në në gjithë mund një në aktivitet, pendimi është vetëm në ndryshim i orientimit. Pendimi është në ndryshimi kahjes. Kje qenë në kahjet gabuar, tash e përmjërësën kahjen duke e drejtuar në orientim caktuar të drejt dhe vazhdojnë më të utje. Prandaj, Braktis atë që Allahu Gjellewala e uren është i hidruar në veprimin e caktuar por nuk ndalësh këtu të braktisja Vëzhdën më tutje me kryrin e atyre vepro që Allahu i dëm dhe i pëlqen qofti e në të brendshme po qofti e në të jashtme Andaj kush arin të skitësan në mënyr figurative këtë definicion e shë se i duhet në është edhe një jetë ekstra me që dirin fund planin e skjëcuar nga kjo definicion. Pra ndaj, vetë definicionin që se nalëm të kaj, në jep me kuptu se sa gjithë përfshires është pendimi dhe sa i thel është dhe sa përfshirë në vitën e ti nga regullë dhe mësime që ndashta në masë të madhe të i kalojnë kuptimin ton të diritarishëm të, të këtia dhurimit të madhe. rancia e pendimit në jetën tonë tendëllozë shtrihet në, në fusha të shumta dhe shfaqet në mënyra të ndryshme unë dua që përmes disa pikave duke mos marrë kohë që të vazhdoj me të tjerat shpjegimet që na duan të përmendi disa nga argumentet që shfaqin rancin e pendimit por tash e tutje Sartë të përmenën fjallat të ube dhe sartë të përmenën fjallat pendim duhet të kemi parasur se është përqilim aj që ka të bëjmë me definicionin aj që ka të bëjmë me përkufizimin jo aj që ka të bëjmë me kuptimin tonë dhe dheri të nishëm prajnë kur themi pike a parë që e shfaqë rëndësin e pendimit është se Allahu i dënë të penduarit e kur themi se Allahu i dënë të penduarit do të të nëm kuptoj me Adhurimin e pendimit si pas për kufizimit më hershëm Ju si pas kuptimin ton të kufizuar Kjo është më rëndësime kuptu Andaj njeri ju përfiton nga dashurije e Allahut Për aqë sa e kuptan drejt pendimin Allahu Gjalli e wala thët Inna Allahe ju hibbu të wabine Wa ju hibbu l-mutatahirin Allahu i dënë ata që pendohen Dhe Allahu i dënë ata që pastrohen Pra ndaj rruga e dhejtë për të fitu dëshurinë Allah të mënuar, dhe tëra që ka të bëjtë pastaj me këtë dëshurinë, vije për mes pendimit kualitativ dhe cilësor. Dhe në qofë se dënë këtë me zbërëtuj praktikisht të kënjerëzit, që në ashtë generata në aspekt kolektiv, në aspekt kolektiv, generata që Allah mështë shumë të e ka dashtë, është gjenerata e parë e sahabëve të pejgamberisë sa selam si kolektivitet, si shoqëri, asnjë gjenerat pas tyre nuk ka arritë të jetë në nivelin e, e tyre. Si individë ka pas dallime, si individa, por si kolektivitet, si shoqëri nuk kanë dësh që pas tyre të bashkohen në një kohë, në një shoqëri aq numër i madh njerëzish me besim kualitativ dhe vepra të cura sikur janë bashkuar në kohën e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Në që pëse e shë, për shambull, shkakun, pëse e fituan këtë dashuri, që e patën vështirë të arrinë generalat pastyra, e shë se sekreti i kësoj është në fuqin e pendimit, në kuptimin e drejtë, nga se në qëfar do matë tjetë tjetër, ka mundësit të dalin për e ashtime. Për shambull, ata nuk kanë linë muslimanë, Ata kanë lindë dhe kanë jetu dhe kanë kaluje të gjatë në idhujtarit dhe në mëkate. Në këtë aspekt të fillimit të jetës në mund timi shumë më përmirë sa ata. Nga së një spaku, apo s'kemi qenë idhujtar, një spaku s'kemi bërë krimi që farë e kanë bërë ata në fillim të jetës e tyre. Por më gjithat, ata në e kanë kaluar. Në në tjetër, edhe të gveprat, kanë pasë vepra, caktuara, Por nuk kanë qenë Shumë shumë të dalushme nga generatë e dytë Për shumë mund me, me po se praktikisht Sahabet janë larkë për të benve Edhe këtë dalim të madhë nuk e gjenë Sikur se e gjenë dalimin e madhë Në knacin e Allah ndajtyre dhe të tjere pasyre Sikur se ka thënë Hasan el Basiu Rahimullah Se Ebu Bekri, radiallahu anhu nukua nuk ka te i kaluar të tjerve me diq praktike shumë teksuar për ma që është të lunë zemreti nga bidja dhe kualiteti i pëndimit për këtë arsuj edhe në kone pejgamberit sallallahu a të sellem ka orë njeri u cili ka bërë më katët të mdha si kurse piri alkoholit mirë po kër e ka nëqortuar njerëzit Dhe a i ka qenë e prak të pëndimit. Pegamberi, sësëm ka thënë, mos e nga cmoni dhe mos e shqerconi nga sa aja dënë Allahun dhe pegamberi. Një grua gjithashtu ka gabuar dhe ka qenë, në më thonë, karanë në mëka të amoralitetit. Por kër është penduar, diso njerëzë ka nga cmonë në këtë mëka të amoralitetit. Dhesu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos falni keq për të, nga se ajo është penduar pendimi i cili nëse i shpërndahet 70 mëkatarë të mëdhej u um mjafton pendimi i saj. Andaj shikoni këtë fuqi të pendimit, ka tejkaluar dimensionin e saj individual për të përfshirë 70 mëkatar të tjerë që tu mjafton pendimi i saj. Prandaj Allahu i ka dashur Për shkak se ata kanë ofruar pendim kualitativ dhe cilësor me plot kuptimin e fjalës. Andaj kjo është e para që është faç rancin e pendimit se është rruga e vetme dhe e sigurt për ta garantuar të garantu dhe siguru dashurinë e Allahut të mënduar. E dyta të ndërluazur është se përmes pendimit largojmë errësirën që ka ka plus zemrën dhe i asilin dritin e cila i andriqën këso e zemre rrugën për të kallahu të barë e kjo tala Ne edhim se jemi duke udhtuar për të kallahu apo ne jemi në udhtim të kallahu dhe ka do që shkajsh kime mritë allahu ka do që shkajsh kime të kallahu edhe aj që më katon vajzdimisht edhe aj që e mëhon allahu në mënnuar edhe ajë në këtë uthim, në fund të këtë uthimi, ka me takua laun. Por edhe ajë që është i devatë shumë dhe bënë putë njëra, ajë udhëtan në këtë dunja dhe në fund, ka me takua laun. Nuk ka njeri në këtë dëboj që nuk ka me takua laun. Mirë për pasaj, këtë akim dalan, varsisht nga, ka ndi dhe nga rruga që, ke esë për me takua laun gjëllë në ualatë. E në rukëtimin e njeri hëtë, respektivisht të zemërës e ti, dhe të lau gjallëhu ala, ka rrugë të ndritshme dhe ka rrugë të erëta. Në qovë që të njërihu eshtë në rrugë të erëta, a mund të siguran se arrinë në cak i palënduar? A ka mundësi të garanton se mund të arrinë në cak i panjolosur? Ska mundësi se të nuk shë terasht, Edhe po të ishte rruga komplet e drejt dhe të jet komplet e pa tmeta, prap yi rrezikuar nga ndo ndonjë përplasje anash ose rëshqitje gjatë rrugës së kësaj më radh. E çfarë ta më bën në rrugën që rrugë da është e tëra e mbushur me rreziqe, me grupa të llojshme, me thirrje, me djemba, me lloj-lloj prova që i ka kjo botë. Para se anën kët rrugë Plot probleme me ec Ndërsa erësira, të ka kaplu ersira Të duhet ndryqimi E kush e ndryqan E kush e ersën këtë rrug Erësimi i kse rrugë është Me mëkate Gjdo mëkate që e bën një riu Apo E shtëtan Erësimin e kse rrugë Ma shumë të rovët Ndërsa gjdo pëndim E sild një ndryqim Së kështë ka thënë Përgëmberi s.a.w. Në adithin e muadit Radiallahu ta'ale anhu Ka thënë Ittëkillahe hajthu ma kund Ke frikë Allahun Ku do që t'jeshtë Pasaj ka thënë Fë atëbi i sejjet Alhasanete Të mhuha Dhe gjëda të keqe Pasaj e me t'mirë Nga se aja e shlinë ate. Do të tëtë, e keqa është ersir, ndërsa e mira është dritë. Ajë që pendohet pendim kvalitativ, e ka të nëriqua rrugën tërë, si shderit të e ka lojgjën leho alam tërë. Pra ndaj, sa më e nëriqua rrugën, aq me e sigurët eqja, madje, aq me e ma dhe mundësia edhe për të vrapu. Pra ndaj, nuk ke mundësi me shpejtu, Dhe me nëzitu për të kalahu Dhe për të gjeneti ti Në qëfë se nuk e këndriqu rrugën me pendim kualitativ Pëse në imit nga dalshëm nga njerë Nuk të kalahu gjellë u ala Nga se në rrugëtimin dhe të kalahu të bare kohetala, të Ko të njërës që janë të lidhur A i ecë për të kalahu Po si i lidhur e Si mund të jetë ecëja ti Shume nga dalshme Shume vonuar Ko ecëja me zvaritje A i ecë Po i zvaritur E mund tjetë në rrugë të latë Por me zvaritja Nga se diçke kanë ngarku këtë njeri Mund tjetë eci Por e nga dalshme pse Nga se nuk e ka rrugë në ndrygjua Shko nga dalhe Ti për shemull Ndryshe Ndryshe e igra makines Kjerët tanë Kura është ditë dhe kura është qeltër dhe pasër Dhe rrugë e sigurët Dhe ndryshe e igra kura është natë dhe ka mjegull Edhe pse është i njëti vëzjetës e njëta makinë, e njëta rrugë, për qëfar ka ndryshu? Rëthona e jashtme. Për ndaj, ndryshoja vetës e rëthona të jashtme për tja lëcu rrugëtimin të talon. E si këna mundësim me ndryshu rëthona të jashtme, me lërgu mjegullën, me lërgu rësiren, me sildritë dhe sigurim për mes pendimet. Andaj, sa më pendimi kualitativ dhe i fëqeshëm, aq me e ndryshua rruga. Dhe aq me te për pastaj etër i sigurët, ma ndje dhe për të rapuar, ma ndje dhe për njëzituar. Dhe sa sa ma e mjegulluar rruga, atare problemi është edhe ma e nga dalsuar etësja dhe ma e rëzikshme dhe ma e vënuar. Gjithashtu të nërurat, lejtër dhe motra, garënësia e pendimit është se Allahu të barë e këvo t'ala ta kryuësi i jetës dhe kryuësi i kësaj bote ka garantuar se pendimi është ai i cili do të përcakton lumturinë e jetës së ndër edhe gjithashtu dëshprimin e zgënimit në jetën tënë. Kush është ai që e ka krijuar këtë jetë? Allahu xhelleu ala. Kush është ai i cili e ka krijuar lumturinë këtë jetë? Allahu azza xheala. E kush është ai që e ka onë dur lumturinë dhe disponimin që t'ju a japë të tjerëve Allahu azo qëre e ndëgjën e këtë za që i ka të gjitha këto në dorën e ti të gjitha këto i ka që farë thot ai, ku t'ja japë këtë lëmëturi na dëmë njëtë mirë na kemë qëfë njëtë qedë trahatshme nuk e bezdis njëri unë nuk e shqetson asjë më tepër se më kati dhe nuk e qetson njëri unë asjë më tepër se pëndime Allahu të barak, o talë në surën Hud, në jetën të rrëtë thëtë, u anistëgfiru rabbëkum, thumë të ubu ileyhi, jumëti'kum mataën hasënen ila ejalin musemma. Hud i alëjhi të samë u thapë poplidh vetë, i thapë poplidh vetë, kërkani falje nga Allahu dhe këthahune takaj, të ubu ileyhi, shë kërkani të zalimin mes, kërkani falje dhe këthahune, kërkim falje ashtë, për mëkatët saktuara që kanë gjendë kaluaran, ndërso pëndimi është në këtë rashtë për mirësone jetën, ta është vazhdojnë ndryshë më tutje. Që ka jepë Allahu Gjellewala? Ka thënë, ju me tië kumë me taën hasenën, gjithë se si Allahu ju begatan me begati të shumë të të mirët të këndshme, dhe dhe në fatin e caktuarë. A në kjo jep, kjo funde jeti, din e fatën saktuar, jep me kuptu se dhënja e mirësive dhe begative dhe lumëturis ka të bëmë e këtë bot. Gase e ka kufizu me, e gjen, me a fatë, të kishtunë Allah u gjelë levala, u begatonë me mirësi dhe disponinë dhe lumëturi pe përmenë këtë fundit, do shta kishme shku mendja se në këtë bot s'ka mundë si një rahat me konë, a s'ka lumëturi, për Allah ka pasë përshlim ahiretinë. Por fokë që Allahu xhallahu dela po po dot ila ajelil musamma, delimna afat saktup, jap me kuptuesë, edhe në këtë botë ka mos si njeriu për kundër thav të jashtëme. Për kundër trazirave, turbullineve të shumta të, të kësaj jetë të jashtëme, ka mundsi njeriu në mes të gjitha këtyn e gjith, turbullineve të jetë i qetë nga brendia e tij dhe i lumtur. Ka mundsi, këtë e thot Allahu xhallahu dela. Prandaj edhe kam përmendur për dietar të Zot në aspektin e jashtëm nuk e kam pas dhe një jetë mirë, asë në aspektin ekonomik, asë në aspektin shëqëror, në shumë aspekte e kam pas jetën të turbuluar me trazira, me strova. Thëtë mirë për, nuk kemi pa njerëz më qetë, më stabinë më të lumë tërsa ta. Nga se fuqin e lumëturis dhe burimin e lumëturis nuk e kam pas nga rëthonë të jashtme, por e kam pas nga të të brëndshmet. E të të të të të të të të të të të të të të të të të t Cilë është burimi i brendisë që si lëmëturinë? Allahu përthot po është pendimi kualitativë, pendimi cilësorë, këthimi i dhejtë e ka Allahu të vare ka o të alë. Përëndaj, ajë që të shëranë jetë mirë këtë botë, gjenetë këtë dunja, dhe të garantënë një koridor të suksesën për të dalën nga gjenetikë saj botë, në gjenet në botës apshme, ta den sekond e arrin me kuptimin e drejtë këti të këtij adhurime. Gjithashtu Allahu xhalleu ala të ndërlozejn nga rëndësia e kësaj teme. Besimtarat të cilët kanë sakrifikuar, besimtarat të cilët e kanë dëshmuar drejt dhe praktikisht besimin e tyre. Besimtarat të cilët kanë qenë adhurim, në adhurim të vazhdueshëm të Allahu xhalleu ala, këta Allahu i ka thirrën pëndem. Allahu xhalleu ala thotë Ya ja, ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju keni besuar, pendohuni tek Allahu, pendim të çiltër, kualitativ të pastër. E ky ajet ka zbritur në Medinë. Para mëndon muhaxhëret, që 13 vite u përsekutuan në Mekë, edhe braktisën tëra çfatën për t'u përgjigj, ftesës së pejgamberit, të zon për ngulje, e këtë Allahu po i thretnë pendimom. Nërsa Muhamedi sallallahu a sallem Në fund të adurimeve të ti Qëfar thante? Në fund të namazit thante Esta këfirullah E gjithashtu Për cilë të Ramazanin me gjashët agjerim Si laj për cilje E cila dëshman një laj Pëllotsimi pra që Ka qene mund shmetjet e mange gjith Ramazanit Në hajj Gjithashtu allahu e porosit Se kur të larguen nga rafati Në hajj Përmendeni Allahun dhe kërkoni falje nga Ai. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në një tubim me njerëzit mund dirin një herë, të ndmoje që deri në 100 hera kërkon të falen nga Allahu xhallahu aula. Pra kjo më kuptoj sot e rëndësishme që kjo të bëhet pjesë e vazhdueshme jetës tonë, jo faqe e caktuar e jetës. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kërkon të falen nga Allahu për shfarësyje. Jo për shkak të mëkateve të caktuara. Por pra që than të se duat jem rap i Allah të falenruas, e falenrimi është një mejdan shumë i gjonë, sa dhe që të falenderajshë Allahun, gjithë mund kime qenë bërshlinë raport me te. Nëndë e duat me plëcu këtë bërsh me qka? Në që s'ki mund si me plëcu me falenrim, me mirë njoj, me praktik, me qka plëcan? Me kërkim falje, me pendim të ka Allah u Gjellewala. Në kebën të rëndësishme këtë tim, gjithashtu Allah u Gjellewala e ka ndërlidh Pendim duke thënë Allahu xhallahu ala, utubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pendoni të gjithë tek Allahu o besimtar, nëse dëshironi të jeni të shpëtuar. Në anë tjetër Allahu xhallahu ala na përmend në Kur'an kuflet për rëndin e pendimit se ai që dëshiron të shpëtonë nga çdo njollë e padrecisë dhe zëllumit duhet ta dinë se shkputja e njeriu nga prongat e padrecisë bëhet përmes pendimit. Njëu në esencë të të, të ndëruar vëllazër dhe motra është është i padrejtë. Në esencë jo që na po akuzojmë veten me këtë, por Allahu e ka quajtur kështu. Innehu kana zaluman jahula. Kriju si njëriu, tat njeriu është i njëram dhe i padrejt. Kjo është origine e ti, kjo është baze e ti, në qëfësë njëri nuk pastrohet me, me ujë në shpaldjes, nuk pastrohet me mësimit e zotit vet, në betet i padrejt, në betet i padrejt, nga se e tërjeqin shumë forca të brendshme dhe të jasht me qëtjet i padrejt, dërsa nuk impor shto forca, përvec se ujë të shpallës, e ky ujë i thëtë, pasë trahu me pendim. Andë Allah Gjellio Olatë thëtë, u e men lamjetu, fë u lajke humu, humu dhali mun. Allah o thëtë, kush nuk pëndohet, kush nuk pëndohet, që falë do mëte? Kush nuk pëndohet, të aden, se aje është nga ata që janë të padrejtë. Kështë Allah Gjellio Olatë thëtë, i cilësën, ata që nuk pëndohet, me padrejtësi, nuk do të thot të padrecit që a i bëndikujt por mjaftan të i bënd padrecit vetës e ti duke e munduar me të kondërt në asaj që Allah u Gjallorja ka kriuar duke e shtje dhe i denimet në këtë botën dhe në bon të të gjatër të të kë sh padrecit e padrecit tjera me rallat që vinë si pasoj e mungesë se pendimit kualitativ dhe cilësorë si mungesë pendimit me kuptimin e më hëshëm që thamë prandaj Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thon: "I teku zulma, fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama." Ruajuni dhe largouni nga çdo formë padrecisis, ngase padrecia shndrohet nga në errësira ditën e gjykimit atë. Lëndëruar në çoftë të fikën të gjithë të padrejtat, nuk ka dritë. Edhe thuhet kthehu te shtëpia. Me qindraher i kera këse rrugë, me qindraher. Pe i shpistën dhe dhe në gjemi, me qindraher i kera këse rrugë. Me thonë këtheu të shpia jo të tash, për s'ka drita, një qindraher dëzorë të i shkën të shpia. Ma dje, fështirë kime aqëlu dhe në shpistë, dhepse mungën drita. E që faq të mërmene me të mungu drita e një vend që kur si kera, kur si e konë, a mund të me aqëlu? Matiq Allahu ditë e jumul kema ton hin xhenet pos ka drita a mund të më qellu ti kurse kona dru te a din kai vjen xhenete te a aj idin rrugta hiret te a din ti kurse si ka ra nuk din nëse në dhunja të dua drita e çfarë të mëmëne para hiret e pejgamberi po thot largouni nga padrejtia pastroni nga zullumi nga se çdo padrejsi kët botë shndërrohet në errësir ditën e gjykimit Et jusha mundsi me u pastruar nga padërsia me tauba. Pendimi është mënyra më efikase për të u pastuar nga gjithë lloj padërsie. Pavarësisht, a ka të bëj ajo me raportet me Allahun, a ka të bëj ajo me raport me vetveten apo ka të bëj ajo padërsi me raport me të tjerat? Pendimi është ilaçi efikas i cili i shron të gjitha këto defekte të shkaktuara në raport me të tjerët duke filluar nga Allahu, duke kaluar ka vedvetja, dhe duke përfunduar pasaj në raportit të në me të tjiret. A në gjitha këtu e shfaqin të në rëzër, e shfaqin në rëndësin e madhë që e ka, ka pendimin. Me gjitha të shumë të janë pika që për pendimin, mirë po në mendoj që të gjitha këtu që i përmenda, mjaftojnë si një levizës, me dëvërtit, serjaz që ne të levizim drejt pendimit si duhet, dhe të përpët. Ka shumë pika që keman me fol për pendimin. Por dua që pikën e fundit të këtij takimi sonte është pikë e fundit, por është pak më e gjatë dhe i ka disa seri më pak të ngarkuara, andaj shpresoj që të keni vëmendjen në nivelin e duhur. E kuptuam çka është pendimi. Të ndurojë as erdhë motra, unë të persi po e them atë që thash në fillim. Ku flasim për pendimin, ne po flasim për anije në shpëtimit paramendo vetën tënde në një ishull të braktisër dhe është duke u rezikuar gjdo moment jetë a jote të vdesësh nga etja dhe nga uria paramendoje këtë vetër dhe ka ardhë ose është duke u shfaç në horizon një anije që po i afrojt ishullit Por ajo anje, po dërgën sinjale, që nënkuptojnë regula të shpëtimit dhe të marrës me vete. Si i ndëgjën këtë regula të, si i merë këto regula, seriosisht, apëllun me të, duke ditë, se më varët nga zvatimi këtëne regullave dhe i porosive jetë a jote. Më shumë se kaqë, ma djeve laj, shumë më shumë se kaqë, ka të bëj shpëtimet që të kapesh për litarin e pendimit të vërtetë. Andaj kjo është rëndësia e tij. Kjo është ku ky është kuptimi i tij për kufizimin e tij. Si duhet të filloj me pendim sinqert. Kamianis. Çlaoj porta e pendimit kualitativ. Çlaoj që në është faze e parë, fillestare, që garanton pëndim kualitativ. Unë e prapë po them, nuk ka të bëjkë me pëndim të caktuar për vepra caktuara. Apo, nëse kjo është, kjo është pëndim praktik për bol veprave, po flasë për pëndimin që ka të bëjmë me njërimi në jetës, ka të bëjmë orientimin, ka të bëjmë nërëqimin, ka të bëjmë me shumë gjëra që edhe kjera me i cikë në të armen, se për çka u penduën ato. Do t'ju tregoj nga çka kim u pendu. Insha'Allah ndesh në arshim, por më lejo sot me të mësuj se si duhet me filluar një pendim kualitativ. A di nichka mbi një pendim kualitativ? Se ndoshta u dosh më herët të më thon, po miri i rradh që këtu po e them. A di çka më thon? A ken dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili Çdo Ramazan përsëritet. Çdo Ramazan ha xhalortë flasin, ti e lexon, na po durim mes vete e cilit ai hadith. Ku ku Muhamedi sallallahu alajhi ve sellem ka thon se Allahu çdo nat nga nat e Ramazanit liron nga zgjori i xhenimit njerz që gjykojn për ta me kont gjënë të jetë. Adin qëfar kanë thënë djetarë, shkurtimisht kanë thënë se mënyra e jetës tëmë dhe pas Ramazanit japë me kuptu se a kje dol nga lista për i halon listat. E kuptuve? Andaj pendimi kualitativ ka të bëj me këtë list, që me këtë pendim të bartë është në këtë dunja, në listët e banurëve gjenitit. Ska mu këthim rapa, Pendimi kualitativë nuk len mos më rapsje. Pendimi kualitativë luftën gjithdo ersirë që po të këthen më katë prapë. Jo në penduhoj që më apetë po e bëj. E në dë gjë mirë pra më së me bu më kur më katën. Në dë gjë mirë. Qy është fillan pendimi kualitativë? Nga se, kur i thu dikuj pëndomër, s'ta këfyrla Allah më faljtë. Edhe jetë, nuk dojmë kësi pendimi si përfacuarë. Pendimi kualitatif tonë lazer fillon nga meditimi. Pendimi kualitativ fillon nga një bashkëbisedë me veten tonë, me veten tënë. Çu këtu bota pendimi kur ulësh i vetmuar edhe fillon pendimin në këto 3 pika që kam përmendur më afër. Ës ku këtu e, kush, e fillon pendimin? dhe ingulit të tri pika në brendin e ti, ka filluar udhtim të sigur dhe të pëndimit. Drejtë anijes të shpëtimit, drejtë dreqimit të rrugës, drejtë lidhje së fort më Allahun, drejtë sigurimit të shpëtimit duke qënë endhe i gjallë. Cëlla është aja? Nëmi pëndu dhe kemi vazhduje më të mëtutje. Alhamdulillah. Por për të themë, këtheju pëndimit tash më ndryshe, duke e cënë këtë rrugë, Ibn Kaimi Rahimullah thot, porta e pëndimit, shikoni ekspertat e te u beskathojnë, këta në specialisa, ulemat e kësoj lëmjen ekspertat e ullëtimit për të kallahu, shikoni ekspertat e ullëtimit që kathojnë, se filimi i pendimit është njohja e drejtë e mëkatit. E prej njohja e së drejtë mëkatit, dhe gëzohen tri pika, përten. Po në një mëkatin, vëllaj nuk e një mëkatin asë të jasë unë, përten. Me njohë njërë mëkatin që shduat, kur se bojnë, ma dje dhe me zërme i shti se bojnë, po fakti që është imbuluar e fakti që është i hieshuar, e i zbukuruar, e i embellësuar, njerës të bojnë atër. Me dit njerës të më katin, a ma të aman me dit më katin, qëka i bjenë me i bojnë latë më katin? Shumë, shumë, shumë shum ma ndryshë bëhet gjendja tyne për bojnë më katër. Dhe shumë ma ndryshë të të të të të të të të dhe në dhe la gjellë leovalë atër. Qysh kom mundësi me njoftë më katin? Që të filloj ultimin? që është ki mundësi meloni punë kurse një allo sa e keqë ashtë, jë ja përte bërën? Shumë e thjeshtë në këpunë. Duhet me njofë më katën, për me ditë sa e avlen, melon as e avlen, kur që ma shumë? Unë së përdo me ju të regu se sa është i keqë kjo më katë kuptem shëndetsorë, në kuptim ekonomik, në kuptim denimit, një u kështo. Por një u me shkeljen të ndë, me më katën të një u nga një por që pas taj ti me po vet me vet lëgaritja që ta këna hon vet lëgaritja është përta e pendimit apëtëm andaj ullu edhe lëgarit lëgarit se a ki hesap me bo mëkat as ki hesap me të gjitha ato që kanë bëjn me mëkatin të nëve lazer a ka mundësi Allahu gjallë gjallë hu me trujt për gjunoj me spërton me bo Ka si. so mundësi A dhe nësë mëkate ke mëgjët me ibo Po Allahus të kalon me ibo E mirë Mo pëjtë njërë nëherë Pëse mërë Allah e bësha këtë mëkatë Pëse Allahu nuk umrujti që ton Pëse Allahu nuk umrujti Pëse Allahu lejaj që onet vazhdoj me mëkate Për shë amun me praktisit puve të njëra Me ramje Pëse a, vet a vet ke vetë njërë pëse A ke vetë njërë pëse së ka uzu Allahu Pej që asë di kërë i ka pasë obligimë në ma Po të kalon dhe dhëdhë vjetë më së më falë, pse? Më vetë njëri vetë në ti nërë, pse? A dhërinë pse? E që të fillon njëftimi më katë, thë dhe. Nga se, nuk je kon i lidur me te. Apo? E si zgjidhe shpiti, nuk dim ku për plasë është më sërënjë, tërënjë. Prindi, kur të eqë rrugës me fëmine voglë, jamë ndorën. Apo? Apo? nga sa dënsën çuftë al shëndurën nuk din ku përfundon an gropa an kerrata apo çatet janë më ndurën fort e ka e kurthmia s'do më ngu apo do më bince mirë ki mirë kom çpo të më pun por durë jëlshon pak durën me rrit dikon ka pa kapur çi eren tjetër janë gjetur i vet fmia durës fort nuk e lshon edhe më më shuprindja thon a ke morr vesh sa kaçi me tash durën allah xhel da wala çka bëhet me ty a ke morr vesh E ke pa po, kur vesh pak të kalshua apë tën Jekon lërgjamiqës apë tën Vesh njerë të kalshua je, je buhur Qfar më kate ke buha apë tën E tash vazhda ti me menu Apo ki qef me të majta me të shu Ti vindas Ti vindas Allahu e ka zgjot dorën Që ti mu ka për te Po me qka Ka thënë pejgamberi sallallahu sallam Allahu e zgjot dorën gjatë natës Që qka, që qka që të pëndohet më katar i ditës ta ka zgot dorën apo poslen me kap në dyqë e posi i pëndohet pos qështë e Allahu thot wa men ja'tasim billah fe kadhudje ila sëratin mustekim Allahu thot kush është kap për Allahun e ta din se që kjo e garantës në rrugun e drejt Allahu për fe kadhudje Gjithësese si është uzuar në rrugën, së ratë në stekim. Prandaj, mënda, mënda për të shkëputje, për të ikje, sa të kanë kushtu. Apo, ka mundësi, shkëputje e radhës është shumë me kushtushme. Nuk ja dim qmimin aptëm. Njere i ke ikë babës pëjdore, ke donë rrugë, në faka s'ka pas kjerë aptëm. Në faka. Po së do të të të kur të tjelëshësht herë në dytë, nuk vjenë dikushet për plasë, nuk garantojme më të. Andhe ullë dhe me dita, apo? Shiko kërje dapit i, kër, kër ajs të ka pas në kujdes, të kalun në kujdes të e pëshet të, të në, ku ke përfundu të e për? Ku ke përfundu? Pra ne djetarët kanë thënë se, është regullë unanimë, në mes të gjithë djetarve se dështim është kër të braktisë Allahu dhe sukses është kër të monë Allahu nuk është dështimi me ato që na i mojmë njëri mund me dështu në punë saktuara, me dështu në nërësim në mësim, me më më dështu ma tjetë në biznes po në qofë se Allahu e kapë janë rikëthen shumë fisha të i konë penzen konë njerë që 10 vite s'kan pas fëmijë. Konjer apo? Por 2 vite Allahu xhallahu olei ka furzu me 3 fëmijë. Çaçi ka buar atë që këte 15-të janë martesa. A ja kompenzon kurdan, çyshdan. Andaj në kohë humbie kur ka push për të. Ka njerëz që kanë humbur shumë biznes. Ka dashur një dia ja ka qit diku në deri, ja ka kombozu 2 fish të asaj që ka humbur. Por to është let. Po ty është ti. E për ty bëhet letësh kur ka push për të. Ndërsa ti smush mu ka për ta me një dorë e me tërë gjuna me bu, sa i dëkshen pravë tërë. Ti si në tërësën e ku një ka për më. Pra ndaj por të e pendimit është munal me menu për mëkatin. E e para që duhet me tërën men është, pëse rë është mëkat? Pëse vë në buona këtë gjuna unë? Qysh, qysh, unë e me bu këtë gjuna, qysh, unë? Dije se përgjigja është, s'ke që një ka për pë Vëllohi me qeni kapër për te Së lëshona i kora pëtan Nuk e ka lëshua Allah u kërkën diri më tani A së ty nuk lëshona pëtan Ka pas njërës kanë kalu në paspovat shumëta Kanë qenë të rizikum oh, Në rëthona të shumëta Por kërën kapër Allah u një ka pështu Allah u gjellohu ala pëtan Kush ka qenë më i rizikum Me e ndytë moralin si Jësufe Kërkush Andaj djetarët kanë s'il Djetë rëthona Që e kanë reziku moralin e Jusufit, e që vështirë këtë rëthana, ndodhë të përmblidhen të njëri tjetër. Me dhjetë rëzice, me dhjetë pranga ka qëtë i lidrë Jusufi alësam, dhe i shtyrë ka a moraliteti. Të gjithë tha i ka këputë Allahu dhe e ka shpëtu uapëtën. Pse? Ka qeni kapër për Allah në gjële që në uapëtën. Kur kapër për ta, s'ka rezikë për epshë muapëtën. Vëllaj, kur ka përsh për ta, s'ka rëzik për dëvimu, s'ka rëzik, le të ndodhin sa dojnë të azina, turbulina, fitne, i ka për ta, s'ka, s'ka humje, absolutisht, ndërsa në qofë se njeri ju është, i qka për për për e Allah, sështë i ka për ta, për i gamberin e pasë kojshin, edhe bu Bekrin, në janë të të tër, ajnë mi disë ty në gjuna e Allah të ka me i bëham tënë. Shtoma pe gamëris sallat. A, a mundi të pegojmë shumë më hoy gjënë vetë bulepun, ballë ngraje kaluaj 70 herë ka ca kodërën apo po i ka ikë midora. Sa skadosh më dhon dorën Allahu xhalla xhelali huat. Prandaj çdo mëkat Allahu i ndëruar që ti e bën është një largim dhore nga dora e shtyrë e Allahut që ka të kapësh për të habur. Kët kuptë e drejtë apo. Andi Allahu xhalla wala në Kur'an thotë wa'tasimu billahi huwa maulakum na'mal maula wa na'mal naseer Allahu thot kapuni per Allahun ihtasimu billah kapuni per Allahun ngase ajus miku juaj çu është miku s'ka zgdorë do no ko ke pau këtë ktheni jetë ne për dhjetshme ktheni jetë ne për dhjetshme jenë rrezik edhe Një dorë me njën të ka zgat Vlau e të Baba e të Miku i gjatë Që kelloar kohë të gjatë me të Dhe nëndet të ka zgatë Dorën një armik i cili Gjithë mund ka tentu Me të bënda, ma të dhe dhe me të vra Dhe tashin rëzek Dvyn një dorë me e kap Dy durë të janë zgatë Ka zonë për hivë të latë, ku të ja kap dorën lat, Ku të ja kap dorën a i thush babës unë e dorën tonë së guzejmë me kapë se zdi që ka zdi ju në amona masë në javën zdi ja pështaj me kët dorë nja kapë dorën a di që ka tentu heq kërës e konë rëzik me të punë rëzikë e banë dikush allarin këtë dë njavën po kërës e banë këtë punë Allah mu për të zgadë dorën sabat në akshanë kapo nuk të lëshaj pa të garantënë veç kapo për me kur nuk të shaj atën. ndërsa mëka t refuzimi kapjes. Ti këqyrë pra, a ki e sopë me i thonë, prit pak dorës a laot, se jëmë dhe punë ka i kryë, tani këthena, a ki e sopë, ti e dinë, dhe që më për të thëmë, se gjdo shtyrje kapjes e dorës razikër me pasoja fatale, që pastaj edhe dhe dur me të zgatë, s'krymë punë më të Ska më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më Je të mënu të është, je ullë, ti për mëna për më gjëna. E pare të mënu, pëse rëshita. E ke kuptu, së rëshita pëse s'ka shi kapët. E pra, apo kapësh, apo fraqda me rëshita, të të shedin. E dyta, që ka të bëjmë me portën e pendimit, në, në, në njënë të dera. Jena të vendosë, apo him, më u pendua, apo këthejmë, edhe të në i ditë, që shpja pojmë. Portën e pendimit, këto regullë e ka. E para, pësër shita. Kërë shita, pësës e koni kapër, veç për shita apër. Andeja, dëmër është dëmër, dëmër shita, pëdëmër kapër. Që vazhdo? Që ti kaldo që apëtak? E dyta, të nërëllë e zërështë, me ndoë për mëkatin. Edhe me ndoë për atë gëzim që dvike kërë bëjshër mëkat. Për atë knëci që e përjeton që kërë bëjshër mëkat. E dinë, në konë kur ti e gëzu për mëkat, qëka ka ndodhë jashtë akti mëkatit, e mështë këshurë vështë vitën tonë, mështë këshurë. Njerëzit bujnë gjënoja, duke menduar se, janë duke u knaqaftë. Me dit ajë që bënë mëkat, qëfar knaqësi është duke jikë, vëllahi, në ashtë një rëtha nuk i thëtë knaqësi mëkatë. Ska mundësia vëtë. Vëllaj për gjdo mëkat që je gzu, që ke arrit në kalumën, ka pas gzime, ka pas u lodhë njeri më bu një gjuna, kore ka arrit gjuna në gzu, a din se me gzim që ke pas për mëkatin, ke bu mëkat mët ma se vet mëkati. Që është gzuat njeri në mëmeni kërë Allah u hithnohet? A po? Për më ndëje, gjithon për e këthej në rafshin praktikët e stonë apët. Par me ne përshambo në t'kallumën, dikosh për njëzit ka qenë, ka qenë shumë i pa edukuar me prendët e ti. Ma domonë rebel dhe i prendëve ti. Edhe tash i karë, o rritë, o rritë, tash o të menu që, sa i pas në bo në babës e nënës, allohën, falda, më. Edhe filan e menu që i ka bo, i kuizot kjo, më zvet kjo, a din që ka ma shumë t'i dhamë, Për krejt, i krejt asoj të tërësije të rebelime që i ka për të e prindve A edhe që ka masum të i dham I dham kur prind i shqetsoj maksimalisht Edhe smurin nga shtecimje kjoj keshke aptan A i dham që ke masum të i Qysh mësha me kesh ollo aptan Hajtja këtësha fjallën Hajtë sëngësha Po qysh mësha më gëzubre ollo kura i deke me plas Që të qysh mësha me bo aptan Këtë e të ka lo gje leo ala aptan Qysh mos e mbukzos po vona se ai pas shikoj me sy të dhënime ta von. A do na pat me vardhu që ç'to? Ti vazo, ti këshë raton. Ama qysh munesh? Qysh ja ban një robi, më u knaq, derse Allahu Jalla Jalalu po e shikon, ku do qashte po that. Qysh me robiam studio morrë më u knaq, derse ona po jdonan me ty, po that. E ç'kjo është? Aja që jep fuqinë pendimit. S'tlan më knaqosh më of edhe kërbojsh më ka në tarëmën, në kërët i shështu më blespaku me me gzim me knasih është, me mërzije, me, me një fara dëshprime se qysh, qysh ope të bëun apëtër. Prandaj, me ditëvejnë këtë gzim falso që e ke përjetu në të kaluarën, a ope të do në qështu mjë a bëun, a prapa, e kjo e bën pendimin në kualitativa. Kjo e bën cilësor, e bën të fuqishëm, Ta është me edin me qëka duhet më knaqë. Ta është me edin burimin e gzimit edhe këmëturisi. Ta është edin ku burimi. Ta është me i ka ndru burimet, si kamo së në kaluarëm. Nuk është me burimi i knacis me ne gjednatën e për nejatë saktume. Nuk është me burimi i knacisit cëti mo pirje, pumët saktume. Nuk është me! E që është me ndru burimin? Duhet fuqim të nuk ka let me ndru. Nuk është me ndru i ndrën në pëndim kualitativa për zonë. A dën me e përjetu kënë atësi në reale ku është, ta është më kësej rra dhe ndryshe, jo si e kaluara me falca, për ndohë që është duhet avta. Andaj me dita për këtë pëndim në portën e pëndimit. Dhe të ndërruar lezër dhe motra e treta që duhet ta meditojmë për ta njoftë më katën nga se para a përshës ojë shëntuar është apo pse bona të shikoni kapën e dyta, subhanë Allah unë e komendofë që gjunahëve gjunahin ha gjunahin pas ka pru gjunahë matë matë gzimi për gjunahin ka ka konë majmasëve gjunahin që sojke që gjunahin se gjunahin s'jel gjunahin më katës s'jel më katën ato vinë njër zinë gjirore a pekpo zinë gjirin apo eshtë rëngan volu edhe meditan edhe e treta që ka të bëjë me meditimin për njohjen e mëkateve të, të ndrullazë dhe motra është vazhdimësia e mëkatit. Vazhdimësia e mëkatit. Çka është vazhdimësia e mëkatit? Nga nga shëmtueshmëria e mëkatit është se nuk një gjunohe nuk një gjunohe kufë Cëllë njërija ka njësë me një gjuna, që të e kanal. Pra ndaj, e qëndikon të të tërë, vërdimësia, vërdimësia. Nga ke që e më katët është se në vërdimësi të shëmë tanë. Pra ndaj, nuk mundet njëriju me endalë ritmin e rëshqitis e ti, pa po u penduar të ka lau pendim kualitativ, pendim cilësora, përta ndaj paramendoje atiyet që në vazhdimsi ke bër mëkatefton sikur se ke mimicik nganjëherë për shemb merr mëkatin çfarë do qoftë Allah mëkatin e shikimit Allahu na na erush shikimin nga harami bera mëkatin me shikimin e haram kjo është një krahasim me me zinon është mëkat i vogël apo Po kur them mëkat i vogël, këtë i vogël vetë kupton raport me zinon, mandehje. Mëkat është. Vetë përdori i vogël kur do me kuptuar çuçi bën i madh. Tani kur e kupton heqë këtë i vogël, vetë tani lihet mëkat. Se kë i vogël, të jeton e heqë kjo në mëkat, e lën i vogël. E Allahu thotë heçi i vogël dhe mëkat, tash ty rrezon pejekës në pela. Për më ndajë për shembull, mëkatën e shikimin e haram, me shikuar ndaluara, qof në rrugë qovë në vidot saktuara, qovë pa me qëfarë dhe kofta. Në qovë se njëri u kalkulan, edhe thëtë, dhjetë vite, unë kam qenë i zhytën në mëkatin e shikimit ku nuk duhet, dhjetë vjetë. E këtheje këta në ditë, sa ditë i bjenë, dhëhonë, dhjetë vjetë, i bjenë 3600 ditë apo për 10 vjet. 3600 shikimen haram. Para mendoje një shikim të barabart me nguljen e gjilponës së sy. Apo një shikim një gjilpon. Apo para mendon njeriu i cili ka 3600 shtiza të shejtanit, qoftë si një gjilpona, apo të ngulitura në sytë e tijetën. 3.600. E me 3.600 shtiza të shëjtanit do në menezu fjallën Allah të koronë dhe muknaqë. A ka mundësi? Që kjo është e vëzhdimësia. Të do këtë e thjeshtë, nja, e dy, e tri, po e qëka mi bo të të kaluënës, Allah u gjëllevalet dhe thëtë, njerëzit e kanë haru Nesu Ata e ka nëru Nërsa Allahu Ahsahu Allah Nërsa Allahu ketë i ka nëmruar ta. Ketë janë të nëmruara Andanjëriu që nuk e ka pas parasysh Këtë nëmrim Dhe këtë grumbullim Dhe nuk e ka shkelmu Me pendim Ditë në gjukimit Allahu thot për ta Më vudhëja al-kitab Jap Allahu librim që kërë është libe që ka kërë po so, amë tharë fa tërë al-mujrimine mushfiqine no mimma fihi edhe ata që sënë pendu Allah u thot i ka panika dhe frika mushfiqin të merruhen hecëze qëllet ashe Allah mushfiqine oh, mimma fihi i ka panika dhe nga rëkje sa u e këllun thonë ma li hadhe l-kitab që ka është punë e këti libere la ju gaderu saghira wala kabira illa ahsahha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada thonchka puna te libri leci pas ka shtut mllajat po edhe dvoglet pas ka ndomru qish pas ka muj tana ato me mingje kanja kanja wajadu ma amilu kan me gjet veç ato ce kan punu hadira te shkruar prezente wala yadhlimu rabbuka ahada e Allah as kujtë pa drejt nuk i bëna përthën. Qysh po ki qëfë me gjithë libri nesër? A një do foqe ka i një tëzeza? A një do foqe e menjë, se vazhdim? Jeta nuk o një foqe. Para mëndojë vazhdimësin edhe të merën edhe shëmë të e shmërën e kësoj vazhdimësie si do të ja gjendja e njeri o ditë një gjukimit e ka la u gjendëvala. Përëndaj, pyqja për ta njëfë mëkatin. Pse e bëra? E dyta, qysh për më isha më gëzu me këtë punë, qysh? Dhe treta, vazhdimësia me dvogla e bë një kodër të madhe. Gjitha këtu e prezentuj në realisht bërin e mëkatit për atë e jepëtëm. E sa so ma i shëmtuar të është mëkati dhe sa so ma të rëzikuar e ndinë vetën nga mëkati, e aqma fuqishëm pas ta i ka pendimi dhe ka te ubeja. Aqma fuqishëm. Sa so ma si përfacisht i këtële meditimeve, apo sa so ma si përfacisht e shikën mëkatin, aqma më nga dal të hindë dhe te ubeja, por është hyrje si përfacora, një situat e caktuar dhe rëthan, e rëzikon kvalitetin e pendimit dhe e rëzikon këthimin prapë në të njëtin mëkat që pe ti e penduar në të kaluarën e pëton. Kjo është hyrja e rëndësishme e që hap tash mundësi për të vardhuar motutinë me fol edhe për tema të tjera që kanë të bëjnë me pendimin. Është që të gjitha këto pika garantojnë me lenat mënuar pendim kvalitativ, cilësor i cili në kupton një jetë më ndryshe se ajo ja që ne po jetojmë. Një kuptim të cilësisë, kuptim të cilësisë, të lumturisë, të, të disponimit dhe të adhurimit te Allahu mënuar. Allah në mundsoj që të kemi pëndim të sinqernë dhe ti dhe Allah në bëft që të pëndohemi pëndimi cili në ashtin dhe të Allahu Gjallewala e nuk leon të zbrau pësemi kur në të kaluar në ton të hidrë të erëth Allah në ndryqoft rrugën dhe ti në këtë bot dhe në bëft të ndryquar edhe rrugën dhe gjenetit të ti dhe në në të arim shpatimin dhe falen nga Allahu Gjallewala Në ka që pa i dho fund përson të din të akim në arshëm Allahu ju shku As-sallahu ala muhammadu, ala alihi, al-sahhabu sallam, al-tislimu kehiru.